Притримуючи однією рукою капелюха і витягаючи з поміщільно збитих людських тіл товстого портфеля, завжди розстебнутий, виштовхується з трамвайних дверей сивий і поважний учитель математики Іван Григорович. Трохи раніше вискакує з трамвая кругленький коротун з ріденькими вусами, завжди усміхнений голяр Влотко, о 8.45 за цілу годину до початку свого робочого дня приїжджає кравчиня Павлина. Ті колишні сульки завжди бояться запізнитися. Раційно, не кваплячись, ніби проникаючи крізь зірбу, прямує до певного бару розкішно станна буфетниця Аня і тільки швець Юсько завжди сидить за машиною у своїй майстерні, що на другому боці вулиці він, так як і я, теж мечкає над своєю робітнею. Та найбільше співчуття викликає в мене незнайома дівчина з розпущеним білим волоссям. Вона появилася на цій зупинці не більше року тому, така тендітна, тоненька, з дипломатом в руці, певна студентка. Дівчина весь час нервово позирає на годинника – і розпачливим поглядом супроводжує щонайменше три трамваї, не маючи сили пробитися досередини. Я не витримую, вибігаю з майстерні, а коли підходить четвертий, заштовхую її зі сходинок на площадку і вертаюся назад. І хоч вона, звісно, і не підозрює, що має в моїй собі такого доброго приятеля, все ж останнім часом помічаю, що Білявка вже й не пробує сама входити до трамваю, а мені від того якось добре на душі. Я вирішив було допомагати їй пробиватися в перший трамвай, та досі ще ні разу не виконав свої обіцянки. Так мені любо дивитися на її тендітний стан, на стурбоване личку, на той плавний жест, коли вона позирає на годинника». Я не вперше нині задумався над проблемою зменшення руху, штовханини, скреготу в місті. Вона мене весь час турбує, і я іноді приходив до зовсім нісенітних висновків. Наприклад, розселити б людей за місцем їх праці. Розумію всю марність своєї філософії. Бо якби це старе і вічно поновлюване новими районами міста хтось і справді якимось чудом перебудував наново, Якби навіть в кожному кварталі відкрили майстерню хвилинка і пев'ярню, подібну до нашого вітерцю, все одно комусь знадобився б саме Юзьо, який бездоланно накликадає шви на розпорені жіночі чобітки, комусь не смакувало б пиво в іншій пив'ярні, а тільки Вані, яка вправно вишиковує керамічні кухлі на ляду, і вони стрімливо пливуть по ній, не розливаючись, попадаючи в руки спраглих чоловіків. Зрештою, коли б у кожному мікрорайончику був свій інпошив, то багато хто не міг би обійтися без майстрині павлини затер'є Оксана, бо вона знає свій сільський секрет крою жіночих свит. Десятки, а то й сотні чоловіків, Доїжджали б до голяра Влодка, який віртуозно, дрібно січе ножицями над вухом і завжди має свою постійну клієнтуру. Інший ходив би сюди спеціально для того, щоб поглянути крізь пройму між висотними будинками на замку в гору, яку звідси видно всю, від підніжжя до купола всіного людьми, схожими на цвяшки, Припустимо на медь, що всі школи нашого великого міста стали рівноцінними, все одно хтось посилав би свою дитину в 39-ту, висунуту до самого трауру з кривотливої вулиці, бо тут працює, видатний математик Іван Григорович, а той, що проживає поруч зі школою, посилав би свого вундеркінда на другий край міста, щоб тільки якнайдалі від цього деспота, несправедливця і мучителя. Неможливо ніяк, неможливо навести тишу в місті. Рух, який розносить людські потоки з краю в край, мов кров по жилах, оживляючи всі його клітини, є, власне, життям міста, бо тільки так воно може, обмінятися досвідом, клопотами, радощами. Я не хотів би, щоб наше місто, майже мільйонне, розпалося на безліч автономних містечок, не зв'язаних єдиним кровообігом. Тоді б його просто не стало. І все ж, коли дивлюся на цю зупинку, яка називається Базар, а базару давно немає, я усвідомлюю її непотрібність. Адже нижче, на якихось 200 метрів, є зупинка для медиків. Вище настільки ж для політехніків. Тому я впевнений, що зроблю добру справу, якщо напишу просьбу в міськраду, щоб її зліквідували. Цей захід заощадить людям дрібку часу і звільнить їх від завгівої нервозності.